פרק י"א: ואני בשנת אחת לדריווש המדי, עומדי למחזיק ולמעוז לו, ועתה אמת אגיד לך. הנה עוד שלושה מלכים עומדים לפרס, והרבעי יעשיר עושר גדול מכל, וחזקתו ועושרו יעיר הכל את מלכות יוון. ועמד מלך גיבור, ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים, ולא לאחריתו, ולא כמושלו אשר משל, כי תנטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. ויחזק מלך הנגב ומנצריו, ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו.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 ויצא בחימה גדולה להשמיד ולהחרים רבים. וייטע אוהולה אפדנו בין ימים להר צבי קודש, ובא עד קיצו ואין עוזר לו.